Eta horriak gaurko eguneko bilduma honetara Martxaren hogeita amaikan, zen korrika bizkaiko txan diotik eta Euskal Irratiako soki mobilitzatu gira aste ondarontan Korrika kipar Euskal Herrian zehar egindako ibilbide osoa Kilometroz kilometro gauta egun segituz Duela bi ordu gutxi gara bera, eh? Ba, da, ipar aldetik Nafarora, bai igorritik Eta horren berri emango du, baina astapenetik hasiko gara Ara beraz programazio berezia ukan bilduma berezia dugula gaurkoan ere, seireunda berrogeita sazpigarren kilometrona sartuzen igandean, goizeko amarra kaldera, korrika iparraldera. Horreaga eta luzaide iragan ondotik, Nafarroa garaiko mendiak atzean utzi eta arnegitik eman zituen lehen urratsak doni bane bidean horrela. Beraz, arnein zoma garen kilometroan zira iune? Arne dituz pasatuta lehen kilometroa Pesta Komitearekin gine, menan hor, bilia berri zartu dugu zelorekin, xalea ez baitzen bat ona, behaz Pesta Komitea ginoena, eta dut amabos bat gazte bat ziren horprez uh, lasperka hartzeko, eta batek erraiten zaukun, Komiteak lehen aldiazuela, hola kilometro bat edozen zuela. Mm, korrika korrika beran kuzinoa dituriz, non ziste sieka, rojo taione waia. Ala, arnegitik ateratzen arigira, haude on estekia arnegin giren edo uarte garazin lisa gaude elkarteko altira hemen eta arne nago hemen ngira, arnegin oraino, arnegin bai, arnegetik irtzetzen hain dio. Adoza. Beraz, azken kilometroa da. Ba. Bai, bai, bai. Eta non ziste zeeka? familia bat Gipuzko piratoso. Korruka ah, itzeko bai. <laughs> Lizaralde, zer da, eskualde bat? Familia? Familia, familia na bitzena eta lagunak <laughs> ah, Eta nola asiste hemen orduan? Azte pasa etorriga eta bueno, azte buru ba, un miak eta danak etorrian litzeteko, azte buruko kilometro bat negin da, ba, arnegin hartu benioan kilometroa ah, ah, ah. ah, Hemen oportan, arnegin eta korrikan parte hartzen Eta zuek nongo asiste hor duan Antzua lakoak eh, Antzua eh? lakoak bai. ah, bai, bai. Bipuzpa Aide corrika, corrika, helduda, baina antzik nuntzistei. Milione, 100 kilometretana. Emen, taki uh, txusena ngireno uh, uakti garastina, txusena ko eta txusena kilometroan, kilometroane be la kasle aina txitemirra, egulon uh, no da? Egun ibai Ibai, Ibai erakaslea, zerren erakaslea? Uh, Nien niz erakaslea, uh, ezkuntz uh, aurkulari edo uh, ezita iren niz uh, eskola bixitlan, berat, dingira langilen artean, ikasle zonbatzuekin, eta hala, argne gita gara ziko kilometroa egiten dugu. Eta hostian, berat mikrotik anpoa erraiten zinaukuten, erraiten er, zinautaten, uh, trebaketa berezibatokan zinotela, kirole erakasleak eskainirik? Eh? Bai hori da, gure usuri nazionalak prestatu dauko beroketa hori, horkatilak, bela unak, eta bar, eta bar eta horrez bero-bero, iteko kilometroak eta kilometroak berdin iruñan arrat batzu, uh, e, kusiko zumat kilometra egiten dugun eskola rentzat. Berra, francesenia horreita ziberda, garazi ba egorriko, laborantza eskola liceua dela. Haipatu duzien, eikasleekin, korriken, ezagutzen duten, ala... Be, denetarik bat dugu, bat ditugu, xatuak direnak eta ezagutzen dutenak, egiten dutena e, hien jian berean kilometroa eta bar, betze ba, batzu atzerriikoak ezkutena bat ere ezagutzen, adibiez gau jatxekitzen duena... Eskuitza, berak, uh, odrek, uh, eramaiten du uh, gure uh, izenean, beraz uh, plazterrekin deskubritzen du, pixko adnola egiten dugun, igandegoizetan gukirola hemen, eskuntzu uh, baten nako, gure eskuala maitearen nako. Eta, dira uh, itagira, horxegitzen ari dira beroketa, hodan, uh, motivatua dira. Eta giro eskalduna, eh, lizi hori? Bai, bai, hori bai, da. Albezaimat uh, erabiltzen dugu, uh, ere biduna albezaimat erabiltzen dugu, nahizetan eta boki, eti frantzesa izan, eta bax. Uh, alde zaimat erabiltzen dugu, uh, iudi ipen uh, panuetan eta baxa, eta beste uh, uh, ikas leki lan, uh, aitamekin, uh, alde zaimat hori erabiltzen dugu. Aikeri hori bada, euskara sartzea lizeuan ere, laborantza lizeuan? Bai, bai, bai, bai zinez, uh, barneko lukaldeari erantzen duen uh, ikastetxe bada, beraz zinez guk izkuntza mailan ez segitzea hori, euskara rekin uh, garantia hundi badu eta gure barneko uh, indar bada ere hori erabiltzen dugu. Eta istantiana eta bagoaz, eludirak iletik Ei, ei, ei, ernaziste, ay, ba, ay, ernaziste Hor Aro, gaur, euria bainan azkenian Ateri ere, mementu utan, gudonien, eh, garazira turbiltzen Haideleik horrika ez teala, oikintzira orda Ah, norikin izan, ezagutzen dituzun jende batzu, derek ezagutzen ditugun akfuntsian euskal irratia huetan, irulegiko irratiaren kilometroan gira, eta ene hondoan euskal irratietako, eta irulegiko irratiko presidenta den, Maritzu, egunoan? Egunoan? Hordian, zer diozuko izuntan? Ah, holako, egunetan, forman, beti, arroa gris Esta uririkmentuana. Ez es, ez sut echt annu ni, ara. A lo tristeta diandia, es, Problema da urte, aldibako slangile guziak laniena histela gutti direla kilometro un bicia steco bon beti gugira mais oncha taque. Mais bon, urtegusia na histeko rikage ko ainda ko ordian bon egune otom basistere alarezien lastarkalia iten duziet. Haini duriko odiantza uh, uh, handiena uh, egun eta bihar uh, duzien askibidebazerian denak uh, irratier beha baitira, uh, manera obelena baita korrekaren txegitzeko, bihurtetai bezala, eta ara, gure horbiltasun uh, ezko lan hori erakusten dugu korrekakari ere. Beraz, multsu edera, doniane garazin, hainbat elkartek eta baita ere egiturek hartuko dute lekukoa beraz itzulgunean zineztela hori da uh, Jojo me Hola, orida, eh, hemen to huntana Ala hori da hemen beraz epigine uh, ostatuaren ondoan eta Navarra artean eta hemen mutxo mutxo herbata mutxo eta jendeak badira Egun on ana, non di que doia, el toki asiste. Gudo no estoyate. Do no estoyate, pasa Torregera. Iru lau famili eta hementxe zuen Herri polito netas gozatzeaz. Ah, bi basuek, bi basuek. su hisena. Karatsi. Ah, eta gracias. Mai. Ah, ala, gracias toia da, gracias da. Drasten da. Ara, eta kilometroa beraz. Hala, hala, ez dira, ez benar, ez dira, ahogu dira ki belaan. Hala, hala, hala, hala, hala. Hori bera. Ah, ez dakik guxo bera, nondik eldu direena? Eh, ega so, nondik pasten dira? Untsalaz behar dira, zitadelako karikatik pasztu, baina jendia pishkat galdia da, eta kamiona ez baita sahtzena. Karika horietan? Asteko ikusten dugu, animaleko jende tropaz batela erriko etxein zinean. Hori da, eta dena korikako ginak bizkarrikoak koloreainit ze plazera. Hala, hala, ikusten ditugu lasterkariak, bea ginen hemen bide gurutzean, eta zitadelako karikateik dira pasatzen lasterkari. Hala, eta ikusten ditugu, hori da, korikalariak segituko ditugu. Ki pitxapa Ki pitxapa Ki Alala Alala zurekari Korigaren alde Bai Korikale! Hela, <laughs> hemen korikalarien artian gira eta animaleko jendia hemen Doniane, garasiko, riko etxain txinean Boa, nondik, ah! Tua, hala, hala! <laughs> arne gite gite gira! Arne gite gira, ha! <laughs> <laughs> <laughs> arne gite gira, ha! <laughs> <laughs> <laughs> arne gite gira, ha! Hala, ha! Ala, ala, badira den lasterkia, que nombre andiana. Orika. Opa, opa, korika. Oh, si presta. Vaya a tuta ditu presti zeite konten ora semen. Eh, gausak falta uzu bizkarriko nonduzu. Eta ba ez da Hori bera, Eventik, trinkete eta trinkete, trinketeen aintzinean gira Ai? eta jendeak pasatzen eta pasatzen, opa! Aizu, baizu, baizu, Ara eta doni bane garaziki belean utzizuten erako eguerdi zen eta hogei bat kilometro eginak zituen korrikak basenafarroan eta beste hogei kilometron dotik nun hortzaize bidarra iluso kanbo altzu eta jatsu gaindiei egintzuten kostalderako bidean ustaritze milafranga eta hiriburu. Zerkatu Kent sa dut eta, tzoy parkakentza hospitalia horretan musten dudzen eta lehen tarzuna beti bezala, Shushen Esku haidu du emaitan indarako horretan eta indarako sukebai ezartentudzu marga. Eta, hey, bai, hori -e, beti videu beste gehan segitzen eta iriburun hemen gira uh, Kloa St-Pierre izaneko, mazaren parean hemen uh, bestak beste, Euskalasien uh, uh, kilometroa dugu eta hemen dugu uh, uh, ezko lezitako uh, ki debat egunon? egunon? Haina bari irongarrai, eskora ziako beraz elkartegurua. Eta hemen uh, kilometro horretan partzakzen duzit, urteros, uh, uh, bi urteros, bai aldiro, nako enkizpantea da a, biziki, biziki garrantzitsua behitea guretzat, uh, faen, gu haika guretzat partaide nagusi bat da. <gülüyor> uh, guk eskoraaren erakaskuntza sustatzen dugu eta haikak ere ainiz laguntzen gaitu erakaskuntza, erakaskulen formakuntzan, uh, Amashkoetan lan egiten duten, laguntza ilen, formatzen, etala. eta ara. Eta helburu buru bera? Dugu, bistam dena. Dikokoak hartuko duzu? Bai, bai, me... <laughs> gaztetxo batekin, eta hemen da ere uh, marian ge, eh? Bigabai ikoren Ba, mekarri kohika or, or dugu? Guhez kapatzen bai, gira, eh? eh? Ba, kohika, on, eh? Bai, zori ere, mire scher. <laughs> Banbeinat giroak teko pishkate men, entzun Bai, henditia, nintan <laughs> Eh que l'octe vineta psicoficale ici. Alè, xe riarté. Jo ici el tour, s'equipa gener a Marga eta Batik, alde batetike inza eta rancha bestaldetike. Bai, bai ona ngira, s'estiu toute nastanza biskar. E de garen carlos txaperen a intzinan gira eta badai jende andana bat hemen ostalegen kilometro 3 edo zakit, ostatuak atzikitzenitzena kilometroana eta egun honen baino ah, egun honen egun honen hemen bai olida astena karo saventek bai arguan prechiste va chou ecoutame bai effectudeme kereko Ala, mira es que ah. He venido tuco beraskalo strapekoel, kalon strapekoak eta hoeiek bizkarreko emaiteko urtestu. Basoarekin eginendu. Ez dago txiki bat, kokiaintzina eta hala. Maisuki kentotuko rikaren kantua? Nola da kokiakaren kantua? Izenbaz, eginbaz, barke draba, nizbaz, zenbaz, bakengala xuxaruna. Waranchese, ça g'utilise souvent, Hor, badudu, biarko kantaria uste dotez? Bazi dugu? Bazi dugu? Bazi dugu? Bazi dugu? Ah! Uh! Korrika luda, korrika lu ah. no. Eta gu ere korrika egiteko preste, beraz benyat Entzuten dut zu, egoiten uh, e egaiten hemen duan dioa Eta guan zita egin giruan Bai honatik duten Eta korrika horra, ara eta lekukoa hartzuduka loz kapek eta zartzen gira Gure kilobetroan, hare intzabagua! Yendea badagamen gaimezka Zegi dopolita polita dopolita Badira banderolak Eta orsazten beraz Baio natzitian gira Hori da kontzik eta ustaz gero panoko karrikatik e, Oztalerrek beraz Sin araino edo San Andres plazaraino araino dute Eta handik beraz gero kontzailun agusiko biretik Espainia karrikarat igoko gira Bai, txuku txuku, eh, igoko gira Bekiz badugu alda pabat baina atzibusantarik Ozen zi da Ku! Eztuzi ikusten morrana. Etuzi ikusten marga eta batziitza hand. bateere. Margapa Gaurikai dira la? Bai, hori ditsugu guke bai, amtelan gwekiraan. E marga! Ba! Ari gira, arba yunan... E fainako, aze, ari... Atean, izigo gira... Bapordiko, iriguluan farktoa... Baxatu, achalik... Elzgeyago benan... Bala gilo hemen... Egunan... Epa! Gende hage... Atzantua da... Hey, Espainiak harrikan gira ez duzu jaren zuen nahi giroa bizkaat Hor goartzen ziren bezala, ah nansai aheskiago artzen dut batiak hain behitzi baita Hora, enkurrikak segitu dugu, guk erra mezala erriko etxean utzi dugu eta hor segituko baitute badira, adilaino, bat, bi, iru, lau, bos, 6, Kilometro egiteko, et gullo nengira egiko etxeruntz, eta han Jean gane, etxergarai eta bere kontxe ilua, ikusiko dugula la ezperu dugu, <tutu> etzmenan <tutu> Gorrika gaitan dugu jende hainit bat zela hor uh, bai Bai no? kondartzeko etzen bat ere erres biziki zabala baitzen, ta karrikak ere aski zabala, guainan ertsitzen zelarik ikusten zen, e? a, karrikak a, osoki beteak aurrainitz ere, gero liztiokoak ere ementziren erakasle eta ikasleak basoa euskarazen aldekoak eta ikurrinak eta beste bo, ikusi dugu denetarik hemen helduak ere, eta adineko batzu ere lasterka, eta batzuk hasiak dira gorritzen ikusten Hine. da kilometro bat egin dituztela laik, usiditugu batzu aurpegiak gorri-gorriak egin zer ditan, ezagit hiriburutik edo mirafrangatik nondik duziren, baina bai eta bai honako errikoetxean gira, ahma xaberi zartu dugu, guai nintzatzu dugu askin normalki eta errikoetxearen aintzinean, nor dugu nintzare eta? Aute txibat. Aute txibat. Aute txibat. Guna, txibat. Bai, egun hono. Beraz, egin duzu jai adani edo orain lehen kilometroa duzu. Bez du di apiske bat oh, bazen, uh... Kastorenko kilometroa batzen hor baionatipia zarkatu duena, eta anartu dut, egin dut uh, iribarnekoa, eta berri zerriko etxearen, hau. Ba, ombera, zerriko etxearen zatala ere garrantzitsua korrika igande atxalde batez pasatzea, jendea initz ikusten da? Bai, ba, anitz, anitz jende da, egia, egia ere tenore honean ere itortzen dela baionan, baina, ba, da, ikustea, egia, egia, egia, egia, egia, egia, egia, egia, egia, egia, egia, Azteko hor bada jende potoloa eta umure ona, eta uste dut horira horidera ere korikaren txainalea. Autexien gana, badakizuea segituko duten, edo badena gogo bat ala ere parte hartzeko? Boz, gio, de, komita dener egioria da, gio, ez dakitzu zen nor, nori zaindan, baina azteko nian txatuko nizena la luzaz egitea, baina ikusten dut, baina urbiltzen asia direla autexia ato, sensibilitate desberdinitakoak. Eta galdera bat, pesta edega da, Euskararen aldeko rika egitea polita da, baina niriko etxak Euskararen aldeko politika zertan dut? Benmentoan guti. Benmentoan guti, mana, bon, e, berba antzinatuko da, zenta, bai, badu, kasik, e, iruz palo irabete, e, e, martxan aizarria izan dela, barnelan bat, e, e, komisio ekstra-munizipal baten bitartez, orbin dira baita, haute etxak baita, baita elkarteko arduradunak eta, bo, idea da giru urte entzatplan baten finkatzia, ordean uh, azken uh, gauzak ez dira ono zinkatiak, baina, bo, elburiadea, uh, ekainean uh, delibiru bat aurkestia horren ardosteko, uh, eta, bo, bazen, uh, guai, izpairu urtea eginera horren uh, galdi egiten, bo, hiduridua, haigirea peskatu urbilzen, eta, bo, egiten barin bada, uh, alaz, segbait importante zeinda senta leana lehen zi zein berginen bainolako erriko etxeak izain du plan bat e, nuna elburu batzu finkapochi zanen iren hala gira berba elburu guztiekin arahasados izanen baina bueno, tresna de hori saidia izain da intzanamendu hala ondoko asteetan uh, horibilitik segitzeko izain dena hori hori dudai gabe eta gero gizarteak edo berdu ere, bere, bere, bere urratza egin hori buruz. Eta bana, biak hel zinez uh, doldartzen direlaik edo parezkatzen direraiko hor jendidira uh, egiazko haintzen amendoak. Boa, mehuntza. Zuten nugu ordean janjone txegarai, uh, bi kilometrodia egin nitolaik usituko iruditan, bat ortsiandion, bat ortsaizan, gaukok izan endea. Eza ja, egite, eh, mementoan ez da hor, mena pentsatzen dut uh, askifite berlitekera <laughs> Nintza, mirezkeak, da? Ue! Eta lanak. Bai, janklo diriak zeraz bai onako haute eta, bai, bo. Gara, hainitz, nintzatu nizala, johone, etxegarai eta, ziratzean, baina e gara, guzkiko, betaur eko ekin itzanela besta bi kilometro eta horren esperantza dut ikustia berdin izah bat bezala, azken momentuan etortzen den hauzza peza bezala momentuz ez da hemen gaindit jendean diltzen asten da egikoitzaren e, kilometroaren inguruan autetxi eta politikariak hor koletzkap de biel mediuak hau ere sozialistak hor dira, dibidez aekako batzu ere ez ez egia da jendea badela e, e, e, e, e er si, eta janko diri erran bezala Euskararen erakunde publikoaren kilometroa ere urruntxago baita, ba ikusten da Hiri erdi gune hontan, beraz jendeak baduela asmoak horrikari lotzeko, eta raulariak ere izanen ah, bai. izan dira. ere pulita izanen da ikusteko. Eta jiko dira, erikoetxe gontzan, esan espiritutik pasatuz eta zubitik pasatuz. Horain presoen kilometroa ere izanen presondegi inguruan, pentsatzen dut batxik handik izanen dela. Korgika hor gainean dugu, baina behar bera behar behitzetan ekan Santa Espiritu zubia pasatu dugu e, gure furgonetak eta gendek korgika egiberean e, Bi geldialdi e, bizki bizkiderak batazen e, EHZ-etaren hau, bestak bestek Inazitzen Aibareko banderola batzu, EHZ-etarekin eta ondutik baionako gau eskolaaren e, saldo edera kere hartu du lekukoa eta hori eko guntzen ari bila horai e, Bueno, que suena el castec que le van a escuchar lejúco a la esquina Gira Piscat Garapen Concheilu Arengana Berdina Gurekin Beraz, Karolina uh, Philips, atxalde hon? Atxalde hon. Zukere la duzu gaur? Bai, ez dakitzen bat metroa, baina, bon, etxaiatuko. Uh, Euskal gizkuntza, euskora gizkuntza bentzat, uh, erotzen gauza, importantea da, egitea. Bai, ikusten da, eh, bai, honan gaur jendea initz uh, bildu dela, igandeak txalde bat, bonga, inera azkenean ez du euririk egin, bai. beraz, uh, dena euskararen alde? Bai, eta, bai, biztan dena, eta duela bi orte Giniena beraz uh, Espainiakarrikan uh, eta eta baig gau gau zen eta bon eta iurian beraz bon eta hor ta horbe. Van 2000 zuri eta Sato TC. Eh? Bai, bai, jendea bada bidean, Nik eh? baduz galdera bat uh, zuretzat uh... ea yeah, entzakutzen duzu aurtengo korkiak kantua korkiarena? Au pote kentatu dauku lehen biziki derkie bai bai en zum doet so, bai ja es sind die süße konstanz eh Eta horrela, ez azpi horren e bidea behar izan tuten eta irurogeita mar kilometro baionan sartzeko, hor lekuko anitz, ikusi uzuela asterketa lagurra beraz eta jendetza, biluzerarik iro ederra, bizitu genuen euskal irratietako seinalean, atxaldeko boste batik e aurrera, e, dugu iti, eta horren batez. <tientzik burku> eta Baionako bestaren ohi hartunekin oraino bere ahala sartu zenkorrika angelu miarritzera, batt eta margaren eskutik oraindik ere. eh? Bidera, gara, korrika, gara, Adibidez da ba, angeluarrak dantzat taldeko patxi amuletekin, mintzatu zilarik. Eta bai, bai, patsia milet internazionala dugu hemen. Bo, ba, angeluak ekin nantzatzen, angeluak ekin urtebetetzu bat behiki ospatua, jaz? Bo, ba, Euskara, angeluaketan nola, nola da? Ego, tagiago, betzenari nik eta badu berelekoa, pizkanaka, pizkanaka, berelekoa irabazten du. Eta, hola, izan, izan nantzaren bidetik, edo kulturaren bidetik, edo... Ba, artzen du bererekoa, Trenkilki, Angeluun, eta bon, ez da egres, egia egiteko ez da bat ere egres. Denak bestituz izte garen erat, dantzako jauntziekin, egune, atope elkartean kurik abartzen daraik? Bai, biztanena, biztanena, gero bai, gu bestitzen gira, zerren uste dugu azkenian jena dela e, piskak e, erri unen gizartearen irudi bat, eta bai, dantza parte artzen du angeluren bizian, eta bon, ala, e, Ba, beti... beti... beti... beti... beti... dut ba... Angeloa akta leharekin korrikabestitu ikak. Zomat kilometroa dituzu zangoetan, ne? Egezer garen zomat haitzu egiten ahal dituzunak? <laughs> Eba... Eh, bi urteetan... bi urteetan behin... korrik haitzetan nud... Behas... Ba, kilometroa hiten... <laughs> eta gero... eta gero ikusiko, bera... Boa... egia gaiteko ez dut gauza niri ikuste, ba... Untsa, patxi zu haitzira... guretako... Angeluko embaixadorea, bedo, enetako azteko <laughs> Ehan, norri egitenan lakotel gaxizketa hemen, atxementetatzen hor bait? Alok, eee... Ibai-aldeko Kilometro hori piskat berezia da, zeren bon, gira Angeluagak talerekin Baita ere, Ibai-alde... Iba eh, ezaguna da elkahtea, baina epatzen alduzu eh, Ara eskuarraren alde, zer, zer egiten duzu, eh, Ibai-aldeikin Ba, fen, zera... Uh, Ibai-alde ekin, gira, bon, uh, aspalitik, zera... Hiru gauzen ondotik ibiltzen gira, zera kultura, kirola eta pesta girua. Ara. Eta horrekin, lema horrekin segitzen dugu. Eta antolatzen ditugu ekitaldi berezi batzu. Eta urteantzeak badugu lokala ondi bat hemen angerun. Eta baditugu behe, beheun eta behoi tamar Eta ekin zera ekitaldi batzu segitzen ditugu. Arran hola arrauna, arraun munduan baditugu ekipa batzu. Gero kan kantuaren inguruan, dantzaren inguruan eta orra, ta urtean zehar uh, antolatzen dugu uh, bereziki kostalde da e, zera ibilaldi bat eta gero bayonako pestetan parte hartzen dugu eta eta ala, leon heli buruzka egiten e, e, dugu beti uh, kultura eta kirgoraren inguruan uh, zerbait eta jende biltzea. Ala kontorxionistak, bailazoak, eskapistak Eta txaldeko sortzirak ziren arbonara llegatu orduko Jose Luis Lizaizpuru eta Koldo Nausiak Euskal Herraietako mikrofonoren lekukoa hartu zuten korrikaren lekukoen seka jarraitu genuen bidarten gaindi, eta ilun egintzen, edo egin egintzitzaion korrikari baita euritan hasi ere orara, Bat eta Bat Alkimistak, ofizioz ilusionistak Bidera tera gara, korrika tera gara Erriz berri garoko Eta hortik bidartera, getarira Eta autolerron luzeak, eh? Sortu zituen korrikak doni baneloitzunera sartzeko Baina lekuko era maieta elkartean dana bat biluzelarik bertan Eta ziburun eta urruñako bidea hartu Zuen tropela ere uriari eta ilunari aurre Bibera, Gabon, Gabon, beraz, hemen Donibaneko apetan girela Horrendik ez gire ditxe arpuntze Donibaneko zartxortere Tamben beraz, eh, kanta Donibaneko atituten menn prestatzen Eta, ja, ze kantatzen diguten E, eh, gukeuskarra Apa, bat, bi Gukeuskarra gu Zungergaikik Zuz el gaitiket Zuz el gaitiket gaitike. Oran zuen bitu te zuen indaren Oran zuen bitu te zuen indaren Echan, echan, surin, echan, sabal Battistanena Etagori yada Ekadivuudi Etasaval Battistanena Etagori yada Teskana Este planeta batetik ena dira ezaz Doni Bane luitzu nenkida Viken, viken, viken, viken, viken, viken, viken, viken Canta Doni Bane, bera, zementuz, canta Doni Bane, kide, gabon Gabon, nol edus izena Ordo ki Ordo ki Gai jende zizte Ehm, ehm, ehm, zan A, dos Ehm, kantak, euskeraz Bakarri, Euskera? Bakarri, eskuerda, bakarri. Eskuerda, bakarri. Eskuerda, eskuerda. Eskuerda, eskuerda. Eskuerda, eskuerda. Eta nik uh, Euskaraz, uh, Euskarri ikasten dut uh, duela irurzde, eh? haika ziburun doni benekot zugegurun, eta ba, daungi pasa, eta ba, ikantar, ikantatzea, ba, itzegitea, ba, jendean, ba berdan eztatu nun nun, nun mintzatze hizkeraz nun nun zuzeak zeme tokia mintzatze euskaraz bai tokia bai siburruna siburruna bai, eta, uh, eta gaztea ere ta eta bai bai gaztea, ik, eta oso eta euskara batua ez da ez, bai, ongida orain erria bada bada, bada bada ekonomia bada bizia eta bizia bada hizkuntza hizkuntza lehena hizkuntza Lehena izkuntza? Bai Gero, ba, doni guane batazare ba, ba Ba Mintzatu, mintzatu, mintzatu Ba, mintzatu ba, Da, kantatu? Ba, probatu dugu ka, ka, E? Eh, probatzen dugu? Hanyitz Hanyitz ekantu Hanyitz ekantu ba Hanyitz ekantu Hare, motibat hori iztean korrika noraino joko noraino, noraino korrika orain egiten? Ba, Norame, Noraino, wer, ah, vais, guero, Reason... No no... hay no... No hay no... Borracho, ¿eh? Borracho, ¿eh? Trinque, trinque. Trinque, Es ahorrerao. Es zararte. Ah, bai, geroo. Está aquí, ¿eh? ¡Hare! ¡Mirales que! ¡Mirales que! Duan Pampi. ¿Y qué es? ¿Y encanta? Ya quizás su. Ya quizás su. Sumate de rasen. Horrikin euria kasatuko da joan den dago, ugun Ez di sinistuko, baina euririk ez dukare Ebe, ebi da Doni honek kantuzekoak, eh, zar eta gaztek, gehiago zarrak egierran Eta, eta menturatu duena kantatzera dozeno bat lagun eta arramezela Euskera da bihotza Doni honen ere, beraz mezurik titularra mandikuk Zumat uh, garen kilometron gira da, berroita emeritzi eta zazpire hon artean Horbitzen olik gira, doni banetik hor giru izanen da, ere pentsatzeko da? Bai, hor e, bordatxo trinketa, komizeldi aurreko bidegurutze hortan, hor or, pentsatzen diat pide... Entzatuko gira hor beraz... E, Doniolo izuneko eh, danza taldekoek ilgerazio da egiten horto talde gotxo horre baita dute Pierre Urbindubert Zauzula Jemenda eta chef e, handiare bai e, begirala dantza taldekoak egin dut gula komizta aldegi aitzinean gira Eta kit, nahi duen horre? Ba ez du baina eh, gu aile ba, baina denago hor <laughs> Beraz eh, arrotzak aile dira Eta dantzaiteko danza haiteko prez? Danza kantu eta den egiten dute eta ziztu eh, aio ere bai ba, <laughs> Iru eta azpiten hiru eta hiru garen kilometroa amper, noran nini duzu korrekazuk Eta gito inoen kusiko, baina noz nolki kilometro bat ta... Bat bakare? Edo ez? No, Begide nitsenean bai eta gero segituko noz nolki bai Oh, danza taldeak biziki formantzizte Fiziko eta entremendoa iniz eta indartzu eta beren zaraño bai ez? Bai, bai, hori da Zertan tiste taldea momentontan? Hara Ba, danza, kantua antua sukaldea ba, milagauza bat dira, beraz, euskal kultur talde osoa. Ba, irure guntua goikide baikidea, eta beraz, Donibanen manen, indar berezi bat egiten dugu. Eta, da ez, doni manen, zelako toki ez, oso euskaldun batean, arnaz guneak, ez? Zolako gune batzuk euskaldat mintzatzeko, bizitzeko, sentitzeko? Bai, ba, doni manen, e, alere, bat dira, euskaldun u, ugari, e, ez... E, agertzen denak, karriketan agertzen dena, baina Euskaraz badakiena badaunitz. Mm. ta beraz, e, sí. guk biltzen ditugu pixka denak eta ez guk bakarrik luzeanek eta ikastolak eta eskoheran inguruan direngu ziak. Lekuko artiko dutela, beraz, momentuetan doni begiraleak daldekoak, hemen, poxiki, poxiki, ari dela urbiltzen beraz, e... Urgoneta autokaravana, bera argi azkarrekin justuki hemen doli baneko komisaldi haitzineko bide gurutzean badira gutxi gora bera laroi bat jende korrika eta egiraran, Euripean goazzelea bere kontent! Eta berriz ere doli bale loitzunerat goaz galtuki ondorat gauankoldo nagusia zurekin norbai baduzu hor, eh? Bai, Gabon eta Euripean gainera, eh, beno ba Donivaneloitzuneko ba sarreran, Trengetoki parean hemen badira eranngo duke 100 e, e, e, pertsona erreski eta badugu hemen Elis esan dizu. Bai, Elis valsan ezkoa? eta lekuko eramanen duzu, eh? Bai, be artean be gira gregako gaur, eh, valsan ziguro espaldun, eh, 200 totaldea, Eta estudiantzina, ba. musika, kultura, ba dena... Ainbat elkarte beraz hemen ba, doni banetik isteteko, de, denak donibanekoak banekoak izteteko... E, eh, o... ziburukoak gara o... du. Eta ziburura Zubia zeharkatu eta ziburura Bai, eta zubia zeharkatzea, zeharkatzea, e, gure, gure zat. Hor badator korrika, eh, ziburuko maari nela gaude, txipi japa elkarteko kide batekin, leguko edamanen duena, kaso? Bai, uh, gauan. Beno, behemez izte, eh, kaskarotan egin kastolarekin batera eginen nahen buztu ez, eh, bidea. Bai, bai, bai, belgarkin egin denugu bidea, beraz partitu dugu, zatitu dugu uh, kilometro hori, eta ziburun bazen elkarte bat, ahorzen egi elkarte bat itxirena bat-batean, eta buraxoekin uh, be, beste elkarte bat sokaraz zidugu, kipitapa daitzen dena, uh, eta borokatzen dira beraz lokala eukaiteko, erikoitxearen uh, baimena goetan gu, eta handiz batiboki ere uh, goretazten apierdeanaren amak ean pasatuko gira uh, oh, uh, gore dozera pasatuko gira bai menago ekaiteko, bestel karte bat uh, ere eta beraz bedenen de laguntza behar genuke uh, prest uh, diren den negoziak gurekin arremanetan zartzen aldira. Eta, txipi txapa, izena aproposa gaurkoan, eh? Eta, eta Emozionatuak gira, da beraz... Ya, eta arazua eh, arazo akarazo, beti oztopoen gainetik, ez. eh? E, biztanda, borokatzen gira, Eprez gira, eta puntaraino jateko, eta ba jaren behar a, den elkarze bat da, beraz borokatzen gira, puntaraino bai, biztanda. Gira, beraz, korrika gainean dugu, hitz, labur batzuk, kaskaratenik, kaskarako lehen Gabon. Gabon, ez guk behingotze dugu ezerraiteko, konten dira korrikan izatea, benak Euskaren alde, txipilla parekin batera, ahiai sustengoa ematea, eta burun en Euskara entzutea, entzuteko. Beno, bapampi, arrapatu gatzu korrikak, batoz so, berreun bat eh, lagun korrika gainera, mari nena hau eh, e, burun eta, beno, bapartitu beharra dugu, eh? Bideaz beharra dugu. Soazte, soazte fite, Ege, eta gero arte. eta gero arte. Eta sieburutik urruñara gaueko 10 atzean utzi zuten urruña eta gauerdian saran izaiteko bide hartu zuen korrika koleta eta azkaingo bidetik eta berandu beranta bazen ere aurreta eta hundi bertako zein bortziri topatuen itoen bidean Bai, bai, bai, bai, hemen gira justu Azkaineko Elisa Ezerraren parean, e, ustekiz, zomadien e, Berroita Marban Lagun hemen e, erritin denen bazteretan, nik edo ostatuetan ere jendean badabilena, tragoak hartzen nik uste, korrikarako girotzen ari dugu errengo nuke, eta hemen badut, jadanik mintzatu den e, neska batek nahi duela berriro mintzatu irrazia. Nik uste, e, badugula gure etorkizunerako, irrati lariba badugula hemen gabon, Bai, egun janaiz, eta ari zakei A, dos. Zembat urte dituzu? Zazpi. Zazpi urte. Eta, eme gaur, e, bestain induzun, ez? Berant baita, ez? Bai. Eta bi garaizu bekastu horik? Uh, bai. Baina? Ba, berdintzaiz. Korrikak behar du ez, bestain ez? Akletismo egiten dut eta orduan. Oh, bizik formantzira orduan? Bai. Ah, biziki ongi, biziki ongi, bilansker, eh? Hala bat horla Korrika, beraz, entzatuko dira giro biskotartzen haitzi ber. Korrika ino e, duzue? Esprim bat ikinen dugu <güls> Korrikarekin, eban azkainetik. Bikain. Gauko, amaika terdiek dira, eta azkainet sartzen ari da Korrika. Zandien ziru agatzen da, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, zizitxatak, Astalde nere Astalde nere Aido Fincho Astalde nere Astalde nere, nere! nere! Menesh bai 11 run yani ke lepoa iragandugu zainazeko lepoa beraz Azkañe eta Zara artean eta hemen dugu tropel talde handi bat e, beratarrak direnak izen ere e, zainarseko lepotik eta Zara Arteko kilometro guztiak, e, kilometro sita kolikok emango ituzte beratarrek zen eta urten beratik ezbaitea pasatzenek korrikarik orrun ona jindira gabon zueri gabon, gabon. gabon? E, beraz heldu ziste beratik eskola edo ikastolade edo ba, opiona institua ba. labiaga ikastolatik ere Eta ez baita e, beratik korrika? Ez aurtenez. Eta triste edo? Bai, bine bueno, zorgadonat. Probaztu duzu, etortzeko zarara eta... Bai. Beste pixka bat edo? Eta, diarkzik edo. Iezu eskatu behimentxo bat, hola, kurazueri, irakazleri edo. Badugu azterketa. Azterketa hitu, azterketa ez. Eta hemen dik, pixka zerre hibilbe dinten duzu, eh? Jaizikoz izte... Zara arte korrika edo gerozikitu edo Zatakigu martxas egun nola joaki garen nekatu Eta la beratarren eskutik eh, artu zuten Zaratarrek lekukoa eta e, bueno, ba, zainazio lepoko bidea Zarateltzeko egintzutenetan senpereko bidea hartu zuten barnek alderuntz berriz, maia muruaga eta oianada gerlankideek, senpere, zuraide espeleta peleta, itxasu <tusurra> Zipan, si denopan, bat, bat eta batzukara. Bai hori da, beraz, aintzirako erretondan gira hemen, txempereko aintzirako erretondan Eta hemen beraz, gaztetxeak du kilometroa eramanen, gaztetxean, zen kide gaztetxean? Uh, gaztetxean hori batkide gira, bera eta horan Gaztetxe baten errola zer da herri batean, zarri egiten du gaztetxe batek? Uh, egia bizarazi, uh, kultura, um, kultura mantendu egian, <laughs> uh, eta izkuntza uh, defendatu. Eta besta egin, noski horiek izagatzen dut ondokoak, baina ondokak ez zira urbilten mikrora, eta eritira gaixoa omen uh, egiten. Beraz hemen, korrikaren alde mobilizatuak bi urte guztiz egiten dezala uitzura batak, gaztetxaren tat? Bai, uh, xeatzen egira uh, urtero uh, kilometro bat hartzea, minimo, eta... Gertzero, bai, eta... Uh, eta hor, ha? Gesta, Giron, egon, tiletea, hemen, korrikaren korrika kulturalakari lakari, Xenperen ere, gizaldi berezia kantolatak izan, hote dira? Uh, Xenperen gaur bildotzaren eguna uh, baginuena. Orduan diendea bildu da plazan, eta hiduriz diendea be orain arte plazan dugu kokikan kokika partertzeko. Nikola gure ulertzen hola sendako sentereko komitekoak beste giroan ziren amotzekoak ere beste giroan zirelako gaztetzak gaztetekoki da formalago ikusten ditutala ere baina giro politarekin txegitzeko plasten 10 kilometroen marco dituzue zoek uh, gure hasteko gero uh, pretxoen uh, kilometroa 11go dela ta gero baditzugu uh, spukeko lagunak pilotariakt spukeko kide desberdin bat zugo Sulei dekorkobia arte eta enkiak kugida proshotsea. Kolegismo bugulekoa eres, plesan mobilizatua, turismo bugulekoa euskararen alde, importantea ezpaletarentzate euskararen alde mobilizatzea. Bai, importantea harlogu setan, mesakretu ejemone harlo bizik, e, biziketur eta norroko charto beren kaixana setan. turismo bugulekoa ke uste euskararen alde urtean zehar antolatzen dizuek ekitaldiak? Bai, eta ere, eskola da, ezperetak es, tu, uh, turismoguaren lehen nizkuntan da. Uh, Lodiki dazia diran gauzak eskola dira, eta gero genetiko ingesa, francesa, espanola, breto indarra ere, sartu da, baina e hori dira, hafen, bi, bire nizkuntazak erretatzen da, eta den, kanpo uh, diaren nizkuntan. Hemen uh, turismoguaren eskola da lehen nizkuntan. Hori da, aski marratzeko bat da espeletan. Espeletako erriko etxera gere, kuria ondoan dugu, Birgini Parrager, zua utetxigisa, men mobilizatua Euskararen alde baituz badakoa. Bai, bai, bai, bon, be, beti bezala, espeletan uh, olako jau idura bat izan da duela, duela espaldi, egi eh, ezan egiteko, uh, euskararia atxikia gira egian eta draz behar dasek gitu, zenta bara oinolan, uh, baina nala, pishkanaka pishkanaka gauzak, gauzak ari diraldatzen eta hemendatzen ere. Eriko Etxeak, zer egiten du, eskararen aldez, peletan? Ba, diadanik, ezan eh, behar da, gure, gure artean ere, ba liatzen dugula, gero ba da initziteko, eh, bai ofizialtasunaren aldetik, paperetan eta hola, ahera agunea, elebitunada, lere behar badiakin, Eta gero eskoletan ere badugu dugu, uh, bat esantza uh, ere bizintxarea biziki uh, ongea dela hau hainit joiten idela ere ikastolara, beraz ala, bada aurlako giro bat uh, uh, egian, eh, eta ere uh, aixaldi zent joan ere ari dira sakten piskanaka piskanaka euskara, uh, beraz, bakantza gunetan eta, beraz, ba, ala, piskanaka piskanaka lan egiten. Ara, bat eta batzukara hona ara mundu Ogoita, kasik, ai, ogoita bat, horren pasa, ari girela korrika segitzen euskal ratietan, zuzenean kilometroz, kilometro, eta memento untan bidean ditugu. Christofa Rotzarena eta Kicho Bet-Beder, ondoko minutuetan, edo donapaleu pasatu eta behaskane, domintxine, etxarri eta sartuko dela. Beraz, Siberuan korrika goizuntan, arruen, xarriko tapea, induine, eta pea, induin, espeize soita eta maulen, Amarrak idian izren da, lehen txago, ete nore zion berda. Amarrak da, maulen, korrika sartuko da, lekukoa. Are, Are goazzen, korrikaren ganat, bidean baitugu, Kristofa Rotzarena, ea, nontziste, zertan da? Ebe, donapaleona sartio duka, uh, korrika, lasterka izanok pixka bat laburbideak hartuza, Eta joalunak prest, kelimon elkartekoak ere, ahan, puntiana, leko kuaren hartzeko, eta doi doia, eh, Michal Diarz, donapaleuko autetziagurikin, egunon? Egunon. Beraz, ala, korrika pasatzen dela donapaleutika, Riko Bitsaren zer egan nahi du horrek? Hala, okuten gira, korrika ausakzea dara polren, izela Estak fitz asoota hartany水men Izusiona treatsa atterumelaτοen garotzen, contextsen arren dune, Sin da zen iau jar ahera lugu Etre Bezatzi, kogeita bi, minuta sigani, behar asek penchatzen dut, uh, lauen tsekin horgeala, bai lauen tsekin horgeala, bai lauen tsekin zuten haite. Bai, bai, beti be bidibetzerin dut uh, sakr penchatzen nalden besala, Waikaldin, sorkiun taidoutan oita, eme sorkiaren kilometro angiia, emean, behar negez, in duatik, paweko euskaldunen uh, kilometro ditsugu, eta be, paweko euskaldun uh, ez es bakara ez, egun hon amre. Egun hon, siberok nobotsa, eta behar asale Bueno, ab praying, deb press en que ustedes camiezan. C demandé a estar en parte de esta actrizusingon. Bien, es bueno. Estamos en tierra con la familia. Buenos días, todos en esta categoría. Las en estas nuevas personas nopan por sí, en realidad, Eksarteko wow. lagungu bat Eta hoidek Gio duk uh, problematika Haigretzak shahartzen eh? Biarne soik shahartzen Torrin eztegeat Eksheiko dugunez Kilometrez gauta luciago duk e, Eran maheren apauen Gai eskula bat bat duzila Eta ikasle handana bate. Bai, ikasle bat ekhoita ama Bost, edo sei Eta lau jakasle Eta ursa pasatzen dut Batek hiu maila Eta bohe me maliak batek Hiu ustez Uh, dobra pitik rekarta de me uh, na bom be tiden egutseke staina ich habe den ja zieh oh ich habe mir gedacht die paul poskolentzatza aurten zire zinportanta dela usten gustatzen baitu zire zen berue eta mah garen ustebuia eta kali urtara tele uspakisuan andanaba tantolatuko uh, mai uh, j'avais inquiete uh, Algarriak ez da produzioa industerian, bai ki no eta bai hiru parteetan pila askenimo ber bai, beste beride eta bai beste berite geu oria ger hamarrin eta horita markan magu istalun egunareten mesala aurren hamalukek ikoiste neuskak berik ikoiste eta, bai, e, eta indarjoko eta pelota partid, eta, bai, eta geo geo hau go biancha artena ginaregin ikusgarri bat e, Eta musikalabat zen eginean gela, zen intako gela inelketena, rindagen bat talihan, eta lauen eginean egizku berri bat, gertia hona zuzen nahi dukeak eta, bo, mena, ez dut egiteko egiten gure, giretzen ikusten egin. Ondo, ondoan behitut, ondoko kilometroa nizam behar zen norbait, Michele Etxebet, ondoko kilometroa behit mauliko etxen kilometroa, eginu Michele. Maia egino, txio En sint sintegi hor nuncena egualdin eh? eh? bai orri ja gai handi azia noltxan dion otsandion mm abiatzia hori -hmm. bizkaian uh, ez foi bizkaia mai bo eta hori hor otsandion iskalehiko laul luraldetako uh, be buekin uh, sinden hor uh, importante da justo ki ulako uh, ekimenetan partertia ta juntartia ai sapesebertia ne um, a ke fortabay bon ge obu ia ba, dura de oreskaianik eh, hala nahiko eh, bai, teran eta eta denboan bon hau ere bat lan ni naitzeko alegrekit baita kamiamen handi bat horteile eh, hatxeretik eta eh, paraleldiabate egiten di politikoki eta eta eni du itzaitor badentza baita egiteko nego aldia ikiran Baiz eta zinez askarago eta eskumen edo kompendenzia ranitzez habo badien rego aldien, mena jaleiki zerbait alkarrekin egiteko, bai? Uh -huh. uh, justoki, PCI edo alkargoa berri horren or bidez, zerbait egiten alko dea berezik, horren zunun gunean, justoki, otsandion haipatzen gure euskalen ofizialtasunan eskasa zerbait bultzatzen alkodea dea horren bidez? Ma, hor, mementun politikak... Uh politike goabe hitzutena mm mentoan eta ofiziala euska frantsiako aldian eta beharra distant parte de uano mm goizanza da hegoaldian ofiziale izan dadin eta eta han biziko dela euska uh, aitzina nahiz eta goabeak ebadien han uh, ofizialtasuna ukeniki espainol edo kastilian Uh, onduan, jorek ez duz egurtatzen jaleike hizkuntzean biziaz eta jabili berbeita hizkuntza, eta aski ofizialtartzena lortzi edo ikaiti, jabili, bizia, berda, euskaz uh, uh, mintsatzez, jaleikean uh, zinez azkarrago da, eta angue uh, mintsazien gehu uh, gütiena zantiki gaitena, ekkur 6 eben uh, uh, somana iindar egin nike, uh, gizartiak, jenteartiak edo politikoek, jaleike uh, uh, frantzeza, eta interneta, eta inglesen petzia zinez uh, handia dela eta hoier bu etaiteko lan handia dela bai eta bon neke. Mm. eta m publiko ikultza nere bon kemeki kemeki ustipis tipis egiten da urats bai ba bon, maule da da mesala bauleko eh, historia beraren ixogin uh, serdien mauletak uh, mauletak uh, beguti euskaldunak zien uh, denboan uh, geo jinda spartiniaen uh, Uh, gerrai edo perioda uh, luz eta azkarroi, mente bat eta erdiz, eta hor, aldetik, bena, uh, Aragoi aldetik, eta zindia espanjol edo espanjol zakienan hannit, hori hoi maule uh, egun, hoi emsemiak, eta eta hoe beiti oan hor uh, zahartuik egin te hannit, hori, mena um, geogue kantuko herri eta siboko kantuko herri eta aike hannit zindan mauleat, hori uh, badan maulen, abo uh, be kategorieta isini beitia, no. aktibista, milotsaren muntsionista. eta maule atzean utzirik iparraldeko azken sadia betetzeko presta hartu du korrikak, bai igorrirako bidea azantza hundian. gainera azken 70 kmak 7 orrenetan egin baitituzte. garen daine urdinarbe muskildi eta hortik balea initze irisarri eta hortzaizetik Ba, igor iraino, eh? Hortxe, eh, meno, ba, lego gotasun Eta ondoko kilometroana, zuzkunen behazta... Existe Pesta Komitea eta Eriko Etxalgarrekin, ha? Eus gira, bai? No, me no? Korrekaren zazen, korrekaren zazen, haki behizia gira, ha? Eus gira, eta Eriko Etxalgarrekin dira, eta Eriko Etxalgarrekin dira, ha? Eus gira, bai? Behas e, eh, eh, men tuskunan, eh, Behas Eskoraren eh, Kurrikan eh, parte hartzen dutie Eskoraren aldeko ekitaldi politenian. Ba, <t> daitezten tuskunak hasitzen molde, noria du tuskunak hasitzen da, eta esan dutugu heren gundo 10 kilometro bat eta erran behar da Usaian uh, hain izatik uh, zuzenki joiten dela doni bane garazirat aldi untan behar bada ibilbidea pixka bat uh, monlatu dute eta plaza egiten du hola ere gaingi pasazia hartu dute uh, lakarran behaz hain ah, izako uh, eta joiten da eritxagirat buruz gero hor zaiz erat uh, jeusteko baigori eta izpegi ara behaz uh, ibilbide polita eta e, suizkuren uh, eskertzen dutena hartu Zerren, da, egun zirren, eta ikusten dugu, korikken ez batzatzen. Zerren, no, eta ezkune erri batan ezkaran, intu behita bazki eta hauntza. Eta zer du, korikken ikustea zirren, ezkune Eta pampi, shi kitzenu kurik alekin, bai gori pachadote benchut. Bai. Pachadote alida ispegigaiten, orra alda pangora gura, beraz. Alda pangora, ai, eta <laughs> eta guri lan kidiak ere anditugu, Bernardet eta Katialin, ba sia que li existait de ia auto se da, eh? eh bai, eta bisandena auto dela eta zenbait kilometra erametan jauzi egin ditugula. Zarrerik ez ditzen, beraz, bidian uh, utzi ditugu uh, baiguriko edo, Nafarroako jokbilariak, eskubalo eh, hilariak, basa izea elkartea ere, eta guna non helduak ginen orai, iztegi kaskorat, sarmanteko uh, harua lagun hemen, harimeleko jendea badabildua, eta uh, junta egindugu antxusen, sogoxin, uh, uh, irratiko lankideekin, eta eneunduan dut uh, Julen uh, eta beraz, uh, xorosin ikatikoa eta persularia ere, ala, agortzen zaitut? Eh? Baina, txaleon, txaleon, txaleon. Hala, delegazio azkar hau, bezkari multxo bat etorriak zirezte hunat, zuek nola segitzen uh, duzueko horrik hau uh, zuen ikatian? Uh? Egunero, bueno, eh, kolaborazio lanak e, intintu arrosa zareko kideainoak, eta, bueno, egunero eh, jarrai pedagitien dugu, baina non... Ez jualetik pasatzen dinean kilomitro guztiak bat entgegu eta haurten ere alde izan da Gaur ere izpegitik ba saldia soroketaldea jaren gara Zomator <totuzo>, duz hor segituko duzuek? Eztakit, eh, zain laubo zorudoran duten no? eztakit Bukatu arte, zehuntze martxan Irureiko <totuzo> irratiko gure lankideak, zutagar, ahiz iztela hor gaindi izpegit <laughs> ba, ikutak, egin zeketan gora dela oino, bat zerrak... Eta hor, txalotzen itut, aintxineko kideak, eh? Zene, ez dutzen denek horako aroikukana, hor, kristoinaroa da, ahize, firtira bat, baina e, gosua eran behar da, iguzkia ere, eta hor, behizpegiiko lepoa den, geusten arigira, beraz, eta hor, niz bastan beharren bilzara, elkarteko isarekin harretxal leona. Atza leon. Aspaldiango itazen duzu, egin? Esula mar minuto la menora. Eta no la gimnasia norbaitek pausatu zitu edo berdin lasterka ginzia. Ez autoestorrika da eta eta emendi beiti algun bezala pues lasterka. Orden basandaren bilzara bizgie ezaguna, eta loturak ere eta ere egiten direla bada mindiske ispegin lepoi baina ahora va va a beste mendiaren, beste excursión soiteko Bai, bai, bai, bai. Emen, e, e, zendien, zendien, zendien, eta mugik, ebi alden hartzuan, ja. ez dena Nafarroa da, Baixan. eta, eta, bon, bueno, kapanen aitzengaren ez ere bai, fintu, bai, poite. Eta araberaz, ba, igorri zan, da azken urratxa izpegi kolepotik bastanen sartoitzin, Nafarro tik heldu, eta Nafarro tikutzi, enduk horrikak iparraldea aztele nuntan. Baina gogan hartu bihar, rasteartearekin artearekin, gipuzko azteharkatu ondotik berri zeldu dela bidazo abaiaratik, eta mila eunda irurogeita amasei kilometrotik, mila berreunda amazazpi garen dera. Zuzenean, segituko dugu euskal irratietan, hain zuzen, irundik urruñako pausura teldu baita, eta hortik endaiara, irun eta ondarri bera aurretik, Santiago Zubiko mugan, Euskararen kilometroa eginebute hoi garren korrikaren ekitaldi berezia baita mugan irudikatuko, arabako, bizkaiko eta gipuzako furbaldundiak Euskal gobernuko kultura eta hizkuntza sailburu ordetza Euskara bidea, Euskaltza india, Euskararen erakunde publiko kordezkaria bilduko biramugan eta Euskal irratiak ere, han izanengira Igaroto gara. Bien bitartean egunez egun, eh? Sakloz lankideak, korrikaren kamionetatik, xetasunak emanen dizki guere eta gogon hartu apirilaren bederatzean, goizeko amaiketatik eh, ordu batera, programazio berezio eginen dugula iruñan, aurtengo, ba, korrikaren amaiera ekitaldiarekin. Biburuko aktivistak, bihotzaren ulusionistak, bideratera gara erri zerri gara, Bye.